Boleh ditinggalkan walaupun bagaimana Hanya lima waktu Sama keadaan pekerjaan Jadi kita sudah Memasuki satu pasal Daripada Apa yang dijelaskan Perkenaan dengan sholat nah, Sekarang saya lanjutkan Apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan syabat jadi pasal 1 sudah saya selesaikan dan sekarang saya beralih untuk menjelaskan apa yang ada sangkutnya dengan bulan Syaban karena kebetulan kita sekarang berada pada bulan Syaban bahkan ini hari tanggal sembilan bulan Syaban termasuk bulan yang penting. Bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, kalau kita ambil hadis yang sudah pernah saya sampaikan, yang dirialkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, dari sahabat Anas bin Malik R.A. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rajaq Syahrullah, wa Syahban Syahri, wa Ramadan Syahrul Umat Bulan Rajab, bulan Allah, yang mana dimuliakan oleh Allah, dijadikan bulan Hurum. Sebagaimana yang sudah saya telahkan dalam Isra'an Al-A'adha. Dan bulan Syaban kata Nabi, wa Syaban Syahri, bulan Syaban bulan Ku. Wa Ramadan Syahra bulan Ramadan bulan Ya'umati. Kenapa Nabi mengatakan Syaban Syahri, bulan Ku memang bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam bulan syabat beberapa kewajiban diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam bulan syabat Nabi mendapatkan apa yang dia cita-citakan apa yang dia angan-angan dan harapan yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu di dalam bulan Saban. Pada tahun kedua Hijrah turun perintah Allah Subhanahu wa yang menunjukkan adanya kewajiban puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan perintahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Begitu juga Zatar. dan apa yang diharapkan diharap oleh Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah SWT pada bulan syahat ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat meninggalkan kota Mekah hijrah ke Madinah, apabila melakukan sholat diperintahkan oleh Allah SWT menghadap ke Al-Masjidil Aqsa jadi qiblahnya kaum muslimin waktu itu bukan ke Ka'bah, bukan ke al-Masjid Al haram tapi ke al-Masjid al-Aqsa sejak Nabi Hijrah Sama dengan qiblahnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dahulu Di Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu kalau sholat qiblahnya ke al-Masjid al-Aqsa tapi itu al-Masjid al-Masjid Al Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat